ata hemeretsiko apik hamalau. JKG entzuten zazie. Hirola erratian FMaren ehun da sartuta gauz, udaberriaren erdialdean. aldean. Irola aurrean landatu genuen astigarra Japoniarra ostogorri zestali da. Musikariak J-Fuego da biltza, euren udarako emanaldiak prestatzen. Parrilla da eta paella dak. Irola irratiak J-Fuego segitzen lanean antena len-bain-len piztua alizateko eta FM-aren hundazazpi.bos franjatsoa errebeldiaz betetzeko. Udaberrian, bide batez, estatuak fakturak likidatzen ditu herritarrekin. IRPF edo pertsona fizikoen errentaren gaineko zerga kalkulatzen digute. Zenbat okatzen zaioen herritar bakoitzari pagatzea, eta zenbat ordaindu duen dagoeneko nominaren erretenzioarekin. Zenbat fantasegun pagatzea, edo zenbat ordaindu dugun demás. Zenbat ordeindu behar dugun, edo zenbat tituli behar zaigun. Errentaren aitorpenaren gara izora da, eta atxoritxo entzioak entzuten dira. Badiru di, estatua bezalako superestruturak ezinbestekoak direla kapitalismoaren ondorio diren dezigualdadeak bere horretan mantentzeko. Betikotzeko. Klase gatazkaren erro-erroan topatzen dugun arazoa da. Oligarkien aliantza sendoa, estatua eta kapitala. Burgesia eta klase politikoa Antzina burgesia eta noblesia ziren bezalase Langilok bizi dugun prekarietate iraunkurronekin amaitzeko ezinbesteko izango da oligarkia hoien privilegioiek zuntxitzea Eta derrigorrez horretarako egungo botere egitura deusestu edo irauli beharko da Estatua bera da borrokatu beharrekoa bere jardula eta bere existentzia bera, bere politikak eta bere egiturak. Estatuak Mendebaldeko zibilizazio honetan eta bizi dogun belaunaldi honetan botere kapitalista pribativoen garante moduan finkatu dira. Estatuaren betebehar nagusia jabetza kudeatzea da. Jabetza publiko eta pribatuak babestea, eredo komunalari traba guztiak jarrita. Ez da bakarrik kontu ekonomiko bat, botere kontu bat baizik. Edo zen lan ere, estatuak bi herramienta bere ziren bitartez finkatzen dau bere administradore papela. Hale batetik, violentziaren indar nagusitasuna, edo inkluso gaur egun, eta erakunde irautzen leak ari direla, violentziaren monopolizazioa. Ez petxain bitartez, polizia bezalako talde armatu eta biolentuen bitartez edo ejerzito eraukorren bitartez, adibidez. Bigarren erramienta zer gen bilketa da. Sistema nahiko komplezuen bitartez baliabede ekonomikoak eskuratzen dauz estatuak. Asoziazioek ordeindutako kuota batekin edo talangilok ordeindutako kuota batekin. Edo bestela erosketa bakoitza egiten dugunean bat ere ordeinduta. Erabaton hartua dirudi, figura hori, estatua jabetza publikoen jabea dela. Obedela jabetza komunalak guk zuzenan kudeatu ordez erakunde batek kudea ditzala. Komunalak publiko izatera pasaz. Estatuek legitimitatea daukate, dirudienez violentzia monopolizatzeko zein zergak biltzeko. Eta noski, elkartlotuak daudela. Zer reinbitartez violentziaren nagusitasuna finantziatzen da eta violentziaren nagusitasunaz indarkeriaz, senmehatzoaz estatuaren finantziazioa bermatzen da. Gaurko jokajei honetan eragozpen fiskala sitzegin nahi dugu. Estatuaren desagerpena elburutza hartuta eragozpen fiskala egitea ekintzazu zenbat bat burutzea da. Estatuaren erroan dauden bi errementa hoiei desobeditzea delako. Ez dugu onartzen estatuaren violentzia aparatua. Ez dugu onartzen estatuaren finantziazio aparatua. Ez dugu onartzen estatuak jabetza nola administratzen dauen. Horretarako, Eragozpen Fiskala plataforma kide batekin elkarresketatxo bat egiko dugu saioaren erdiko partean. Zebazkideak, telefonoaren bestaldetik hitz egingo digu egitasmo honen inguruan. Zein mugimendutan daukan jatorria, zer datzan, nola egin aldogun eta noren laguntzarekin. Hori laster izango da. Hori baino lehen testu baten irakorketatxoa eta baita musikapurtso batele bai. Bagenukango gogoa irolara bueltatzeko lagunok. Hemen gaude azkenean. Guazen! Eragozpen fiskala, Eraldaketa sozialerako tresna. eragozpenfiskala.org webuenetik hartutako testua. Desberdintasun soziala, pobrezia eta bazterketaren igoerak eskagarriak, eskubide eta lorpen sozialen murrizketak, indarkeria matxistak, mugen militarizazioak, ingurugeroaren suntzipenak. Langabeziaren maila altuek, neurrigabeko gastu militarrak, hoeiek guztiek gaurkotasunaren orpegia konfiguratzen dute. Desberdintasuna, tirugosea, matxismoa, bortizkeria, elkartasun esa presente egi daude gure egunerokotasunean. Heredu neoliberala eta patriarkalaren kontrako zerbait egin nahi dugu. Erabazpen fiskalak bidegabeko politiken biktima papera gainditzeko aukera ematen digu. Altertiba berriak sortu eta politika injustuak geldiarazten duten eragile bihurtuz. Mila zorzirun eta berrogeitazigarren urtean, Henry David Trurock, erregimen esklabista eta Mexikorekin ezin justifikatuzko gerra mantentzen zuen gobernuari zerrak ordaintzeri esezkoa eman zion. Horregatik espetxaratu izan zen korkoor, Estatu Batuetan, Gowakarra pasatzen kartzelan, baina hala ere, esperientzia hori jendarte justuago bat eraikitzeko esbidezko legeak desobeditzeko garapen teoriko baten adiapuntua izan zen. Eragospen fiskalaren lehenengo kanpainak Euskal Herrian eta Estatuan 80garren amarkadan eman zirenak, mugimendu antibilitaristak bultzatu zituen eta helburu bezala jendartearen desmilitarizazioa dute, gastu militarra behar sosialei bideratuz. Hordutik, eragospen fiskala desobedientzia zibilaren ekintza kolektiboa eta ez biolento bezala planteatzen da. Praktikan, estatuari eseskoa ematea da, errentaren aitorbenaren bitartez. Ez bidezkoak diren aurrekontu sailen finantzen zioari, gastu militarari, bankaren erraskateari, mugen militarizazioari, hanbiadura handiko trena bezalako makroegiturei. Eta besteak beste, izaera eraldatzaile eta solidarioa oinarria duten alternatibak lagundu eta bultzatzeko. Ez datza beraz, ez ordaintzean, baizik eta diru horri, helmuga egoki bat bilatzean. Bakoitzak izan dituen motivazio ez gain, Eragospen fiskalak modu antolatu eta kolektibo batean gobernuaren inbertsio jakin batzuen kontra asaltzea eta gure dirua ezbidezko aurrekontu ez bideratzeko presio egitea albidetzen du. Bestetik, nahi dugun jendartea ereduari buruzko estabeida soziala sortzeko eta gure dirua proiektu eraldatzen jakurtzatzera apidaeratzeko aukera ematen digu. Azkenik, Eragozpen fiskala ahal gaituen eta beste modu bat sortzeko bidean protagonista egiten gaituen, trez na dugu. Eragozpen fiskalak desbideratutako dirua, ekimen eraldatzaileak bultzatzen dituzten kolektiboei bideratzea ahal bidetzen du. Elkartasunarekin lotutako taldeak, talde feministak, antimilitaristak, ekologistak, antikapitalistak, arrasismoaren kontrakoak, Mundu justu bat eraikitzeko ezinbestekoa da benetako defentsa sozial hauek indartzea. Ustezko defentsa militaristari alternatiba bezala. Iaz, eun mila euro inguru desbideratu ziren modu honen bitartez. Eragospen fiskala errasteko, kampaina hubaltzetzen dugun kolektiboek, Bilbon gazteizen eta Donostian ireki ditugu bulegoak errenta itormena eragozpen fiskalari egokituta doainik egina ahal izateko. Gure zergekin alternativa sozialak eraiki ditzakegu. Ez bidezkoa dena dezo bedituz, eta zilegia dena legal denaren aurrean jarriz. Gizarte justuago baten eraikuntza kolektiuan parte hartu. Egizu eragozpen fiskala. tal de a escorequín feminista, ecologista, antimilitarista, antianalcista eta abar, luce, luceba. Construir un mundo que verdaderamente valga la pena pasa por fortalecer estas verdaderas defensas sociales. Orainiza, zuc daukasi. Cambiar el mundo es cosa de todas. Te ayudamos a hacer la declaración de la renta que más se ajusta al mundo en el que te gustaría vivir. Gurekin, contacta tú, y a quien gustó que dices un proyecto social a la gundú. Era en fiscala. De sobe ditú, y a Fiskala zer den, eta hobeto sagutzeko asmoz, gaurko bueno, ba, jokajeiza jo hau montatu dugu, eta zer bueno, gaitik bedean beharrezkoan, no, e, mugimenduk edo kolektibok e, kudeatzen duten iniziatiba potente hau, eta eta hori bueno, guztiak e, hilitzekiteko, eta hobeto sagutzeko, pues, e, montatu dugu irratxa hau gaurkoan, eta horretarako ba, telefonoaren bestaldean badaukagu Sebas, eta Sebas da, pues, e, precisamente eragospen fiskala plataforma e, kokideetako bat, eta bueno, gaurten ere, kampaino honetan, e, jokak edi eskerrik asko Sebas, joko khai en parte hartzagatik eta ondo etorri irolara. Eskerrik asko. Ez super oportunidadagatik. Claro, no la guretzako gainera ogorea da horrelako eh iniziatiba kuriosoak, interesanteak eta potenteak eta kasu historikoak ezagutzea, ez? bueno, es. Pues, Se e, fiskalaren asunto hau, ba baditu urte txo batzuk eta urte batzuk dituela esan da, pues igual asibarko gara horretatik, ze eh? noiztik datorren iniziatiba guzti hau, eta ze mugimendu sozialek eta politikok eh, garatu izan duten, eh? hau esken finean, irugaita marrekoa hamarkadan sortzen den mugimendu antimilitaristan daukaiturria, dauka da, bon, ez, ez da, Sebas? Oida, nintzen ez da jai, baina beti entzut ditutu historiak nola azkenen bat zehonek onzintzia bat zerbitzu militarra, yo guerra de familia de ejércitos escateneragina eta bizkakexu zi en el movimiento que jateko perspektiba kritikoi ere latuztutela zertako ere beharko genukeno gastu militarra gastatzea o bat ere ukitea, ez Orduan claro, azkenen objetoreak insumisoak bere gina zenken mod ere sortuzanetik e, ez zakarri dauekin azkenen, o gastu militar guztiak denuntziatzeko da, haite ditu kampainia guztik, ez? Eh? Azken nene, eta ez bakarriken busakemok bat azken nene, impulsorea, baino azken nene, egia da gaztumilitarra denunziotekota, depende e, esparru edoremu desberdinetik gatozen erakundeak ere bagaude, oza sea, que bauke, okay, bauke okay, bere urteko, bai. Bai, desde Zabe. lago, oirre, haipatzen erizinen eta hueborrian begiratuta, egia da ba, eh, mugimendu hauek eh, bueno, ba, ba, oso dibersoa direla batzutan, eh, gerra edo ejerzituen kontrakoak, beste batzutan En, e, e, energia nuklearraren kontrakoak eta bar eta bueno, gurean e, gerraren eta antimilitarismoaren errotik e, e, sortutako iniziatiba da hau Egaragozpen Fiskalaren proiektua eta bueno, uh -huh. ba, kurioso da aipatzea ja de paso justo ondela Ilabet eta Erdi edo Otxailean 30 e, urte betetzen sirela nola e, intzumiso e, ba, dinamika casi zirenetik justo es 1989ko Otxailean horrek ere aipaben uh -huh. ameresi du Egia, gaina, pixkate, origenak ia, yeah, ez aztenen, bai, e, golbede ez da kuestionatzen zena, ba, kartzela sufritu zutenak ere gondzien, ba, azkenten bera egiten ere, pixkako horrenta hozatagatik, oza, beti ere, e, ba, azkartu bartaio beraiai, ez aztenen, ba, ez batzien pertseta konziente, o, pixkate, ba, eraginkorrak, ba segurueni ke da kogoitza asko tiene ingo sak 90 eta gero sustorioenez badaukeo servicio militar de rigorresconi ta jarraitu yeah, yeah. ez da laula <laughs> hori da hori da 2000 garren urtean e, justo soldaduzka derrigorrez egiteko ba behar izan hori e, kendu zuten harren ejerstuoak eta gerrak mantentzen dira eta claro e, testu ingurua apurtxo bat aldatu den harren oraindik ere iniciativa edo dinamika hauek beharrezkoak dira claro claro está gari justo azkenen au igual asko ser pragmático baño asko da iniciativa asko dare o sea zenen hemen esatenan euskal herri mailan e, bada horri horri okey moquete puso cena va ba, no la la guerra empieza aquí gitzana uh -huh. e, zen bat empresa zen azkenen armagintza eh pareragiten ai zen bat arma betote ba bere dela urte batzuk egontan zu suitzaia eh e, por tu ba zuzula erreten hain nai mm. ba arabia jovia armag askotan ere encubierto ere, va ba, disimulador aurreko gaindela biaste izantza no ibasteren egoatzen getxon egozana juan carlos primero o, ez bad kenenio her bada fiskan normalizazio kampaña bat salatu eh, berdana ta eta bar dezalduna iruten irudiaren kontrakoare De hecho, o sea, salatu behar dela, eta, eta bueno, jo azkeneko urteotan, e, bueno, pues, movimiento antimilitarista nahiko aktibo dabil, es? Martsak, instalazio militarren kontra, edo gerra desberdinen kontrako protestak, itzaldiak eta antolatuz, jardunaldietan parte hartuta tal, egunean no, orain dela, jabete edo iabete eta erdi, e, bbu e, aurrean ere protesta no, latza, bebai. Oseak, aktibo, aktibo dabil, mugimendua. Ba bai, bai, ez azkenen biska, gauza azkenen simple bat, eskatzen armak egiten dianen edo gastu militarren pusaztanen azkenen negozioa bakar zauko ke, armak erabiltzea ta gerrak egaita edo arma azkenen da pisapapeles bat edo ofizina materiala, <hazen> e, Tirok sea, tiro que itute ta gende, azkenen gauza oso pragmatikoa, sa, ezak de frenchas un doaz, o sea, arma batek beste pertsona bate tirogatu e, eh, o sea que uh -huh. atseota que se pecha zen baina errazago izan barko leke baina beti ere ba, bestera batea besartzute, ordun. Claro, illa la bisikoa, es, ¿eh? eh, eh, casualmente eta eta bueno, eh Zeragile ze, da biz honen guztiaren atzean? Osea, kenmok aipatu duzu lehen eta mok da, igual, mugimendu honen atzean dagoen guen ikurrik handiena eta horren ganean hitz egingo dugure bai, baina beste batzuk ere inguratu dira e, mugimendu honetara? Bai, ezkenen eragile desiendela gauden. Ezkenen, nahi bidez, fiaren kartetik indignator, mm -hmm. bankaitikako ba, mugimendutik edo, menzen men, fiaren bankuren sort, eta dituz ere sortutako elkarte bat ez izani ba finantzaintzako lantzen lantzenaia finantza fisikoa nere fiskaleta udaztuetiko bat ez da armabintza gastu bat Klar. horregatik ere guretzako importantea rea azpidet ekonomia solidarioa lantzen duen sarea ze te mundu bat bezalako kooperazio eragileek ere mm -hmm. eh sei opes ungezo refuxiatuak azkenen refuxiatuekin dauken erlazioa bainobaitare refuxiatuak armen erabileengatik ere e, sortuta sortuta izan die era baten eh baiten batera ezadugar go diru mundi utzet Eh, la posa los abrazos... Ah, Baten ba, seguro haztukot, eh? baina... Ba, bera, aztenen webborrin ikuste bat dukusten du, Ba, ez da labakarrike antimilitarismo... En sortutako eragile, eragile, ez? Azenen hasparru desberdineko eragile desende ba gaude azkenen objektibo berdin jaki. Entzutendoan ez dira gainera nahiko eragile desberdinak. E, Oineasiko gara laster erregospen fiskalaren asuntuan sartzen, baina lengoan egon nintzen hor begira, weborrian eta hor zergatik den beharrezkoa eta saltzen zuenean hortestuan bazegoen esalditxo bat guri Irola irratikoi, hemen e, libertari bakara, eh, anarkistak eta eta asko gustatu sitzaiguna, eh, e, ba, nola igual, e, bueno, ba, ba, zergak beraiek e, berez direla desigualak eta, eta berez direla injustoak eta estatua bera desuztu behar dela, baina edo ze lankazutan argi dagoena da gaur egun, bueno, gaztu militarra dela salvajada bat, dela problematikoa eta, bueno, hori pues, ere, zuzenean borrokatual dela, eragospen fiskalaren bitartez. Gustatu zitzaigun nola, nahiz eta kolektiboa oso diverso izan guretzako ere, keinutxo, txikitxo ere topatu genuela hortestu horretan. Eia, eh, eh, eh, eh. Azkenean e, txulo eskubidea, erabaki, azkenean tartxona, libreago izateko, Eukibarko luke e, eskubidea, gauden sisteman atreuen diru nola erabili nahi duten, edo ez ez zuten. E, eta horregatik hau e, dana, azkenean kande askorek, bat zuzten egan bere zerken parte batean, asko militarreak, jola jordun, hori claro. ere jakin bera Bueno, Lehen egon gara hori eh, Aipatzen eh, ekintza asko egiten dituzuela Baina esan gaur eragozpen fiskala edo objezion fiskala Delakoa Kontatzera gatoz edo o, Asaltzera edo ulertzera gatoz Eta bueno horretan sartzeko lehenengo galdera eh, Lotzeko justo esan duzunarekin zenbatekoa da gaztu militar hori Osea zenbat diru gastatzen du Estatuak Edo zenbat diru gastatzen du eh, Pertsona bakoitzak bere zergin eh, bitartez eh, Militar edo Ejercito estrutura hori mantentzeko Ba, datuak, atzen, no, jazkizatzen, burun, eh, telefonez erre, eh, eh, ez ailean, baino, claro. egoe eh, borrian ikusten batzu, eh, ozak, kenmokeko eragotzen dizkalago, ortaoketzen datu besatu, gaztenen aurrak urten tematizuen zan gazto militarra, uh -huh. ba, bai, eta zen basupozatzen zer gartikan. Bai, horra gartzen zan, de... sortzireun euro dutik gora. Hori, hori, hori, O da buruzan baina hori ira correruen. Bai, baina azkenen eh, o sea, nieti ni pizkate da, reakzio da. Ti, igual zen bakengatik, o sea, piza de leuneo, leuneo aldean ikusi nunen edo datu hori jakiteakon, o sea, o sea, ere bere konciente claro. eh, diru guzti oi, eh, o sea, diua edo eh, gazen zerketan eh ondako diru parte hori zenba dizko noreka, o sea, batzenen, E, nivel oso lokal batean e, eredala, oza, zenen pertsona ziko zi, bakotzak, ba bere errin edo egoteagatik be edo bere obligazioak esan da azkenen eike <laughs> batik hortara darama eta ez dakigu uh, ordu, oida lehenengo partean e entzaku izan zan komo, wow, wow hau da ez nagoa eta probat, eh? ordu egin dezagu, oza, hor dik anere jakikean ago sin fiscalanak haserztuko. Ba, ni hawe eina eta osea kexu izan hain, osea. Claro, Orgainera, partida hauek nola egiten diren, Ez, ez dago, bueno, badago partida hundibate ona defensa ministeriora, baina horretas aparte horribiltzen dira, emetik eta hortik sartzen partida txikiak eta horrela kalkulatzea zenbatekoa den gastu militarra oso sail bihurtzen da. Hm. Klar, ama, hemen ba eh askotan gaste meditarra susten ez da susten zurega ez da basa partiaban de el defensa de la dijona baño en vengo componente algo misil de dijona el este de la dijona orbada o o sea tallada tras otra estabilidad dic talla de eta gutzen de eta gaine jakin da, askoz gehiago izan leikela, bada, bada, bada, kantidea dein portante bat. Bai, oso, oso, oso, oso eta piko euro pertsona bakoitzeko urtean, e, e, pastoia da, desde lugu. Uh, e bueno, a ber, ulertzeko gure entzulek, e, zer da eragozpein fiskala egite, zer tandatza hau egiteak? Hola erraz dira de esateko, ba, o sea, zu azkenen, ozak, hori lepiskate esateko kontextuak, zuakitu du lez ergen parte bat, egaz un mili da zu esatea, ez, ez de eta eta ez du egitin nahi. Gainan, zuzenean, ezeiteak, ez eiteak, azenen gaztu ez e, proiektu atzu eta, ego dek gu proposetzen ditu, hainbeste e, proiektu eta destinatzea. Proiektu mm -hmm. atzenen logiko bat zuatzen, esku ba, eskubidea, eskunde soziala, eh de recursos humanos se eh, hacen eh, agroecología fijarme eh, uh -huh, uh -huh. me posa de los abrazos de la Calencidienntzako eh, acogidaiteko uh -huh. o sea hor badao eh de... Beste eh, motako proiektu batzu eta destinatzea Claro aurduan hau izango zen, oina zidira errenta itorpenaren kampainan Batzuk jaso dugu etxean errenta itorpena Eta hori egin hor dez, hori ukatu eta beste bat egitea oh, Hau ez da, ez egite errenta itorpenera, baizik eta egitea Baina oh, reklamatuz diru hori ez bidaltzea eh, ejertzitora eta horrelako gaztuetara Baizik eta norberak oh, aukeratutako beste... Beste proiektu dira? Oida, azkenean hau esaten nada desoberenziak tiba, uh -huh. no pacifika. Uh -huh. Azkenean e, zure eskuidek, e, azkenean zure beharrak egitutzu, uh -huh. baina beharroie guztetzen zaitzun parten beharroie denetxalatza egitutzu, eta azkenean ez da zu diru hori ez duzula da hor dain zer, da. zu diru hori beste gaztu batera atuzuntzen duzula. Uh -huh. Eta nola egiten da, hau? Eh, Basanez duuna gene lehengo sar baii eskute eh, sartu behar dela duuka, gauri autolikidazioa jatzen zaen mm -hmm. denegatu berdetu, ukatu betu, Saeko batzenene eh, osi sartu beharrdezu data eta bedozioen opzioa azkenek, Le nego al día da, dime la razones ahora, kontaktu eta deita hiru probintziaren mm -hmm. zita bat eskatu eta azkenen oso arratsen mozute, zu azkenen e, gaina ez dauketuzu zeu bere zirigio ba, nomina bat edo alkiler edo hipoteca mm -hmm. bat arte, o sea, lagutuzute eta justo ba da on totxoan ba militarra eh destinatzeana ba ez du zenbat kantitatea markatu ezun ba media ere markatu 85 € ezotela nei baduz geio uh -huh. einde, geio egin dezakezu gutxi uh hori -huh. ez zaketsu oi tachatzea xartzea ez ez esatutu ba ez e, menio kol, baina dako zu markatzen zu osea hau beste proiektu batera destinatzen zu eh militarraren aurka zaudelako uh -huh. eta hori egiteakot eh ohasuneazkoa hizko eta deklarazioak. Uh -huh. uh -huh. Osea eta orazkenen ba tokata bat zakugu devoluzioa de devoluzio E, pagatxatu edo, pagatxatu edo edo edo Hor duan, e, aipatu duzu norberak egine aipatu dituzu pauso batzuk nola egiteko norberak baina momentu baten esan duzu errazena dela zita bat eskatzea eta non baitera Bai, urritze. oida, lehenengo aldine, lehenengo aldine Osa, eragozen gizkala, ungon gorrian, e, badautze Informazio puntu batzuk e-provinziarekiko. Orduan, e, zita bat eskatzen du, eta lagut ez dute pixate dokumentoan ardeen e, e, repasatzeko. Ia e, hibieto laiket, Be, baino behin jakin ere bigarren urteagoa didea pixka-prozesua esera gontza dut, bada hori bai, baita ere, Ba, eragotzen fizkala zuzea oikeko azkenen pixa prozeso manual bat da mm -hmm. U, sartu behar zea hogazuneko programan, deklarazion datu bete, e, deklarazioatea, e, modifikazio hori baina esku, eta hogazunea e, eraman. Bale, mm -hmm, mm -hmm. eta non egin aldut nik eh, reserva hori zita hori eskatu? oida, o esak webagospenfiscala.org webegunean, do uh -huh. aukerzu hor e er, probitzatu zeikoz de kontaktu el producto acústico teléfono va eh bi teléfono de teléfono parevas teléfono para cita di usted en Bilbao agenda eh va que va que sea fiscal daonas lo nos tiene y más usted coordina con den o sea gobierno con coordina con usted ctm ctmo esa quien ahí ya la veréis en sedeal bueno dos en nere esos Hor bertan agertzen da informazio hori mm -hmm. Hori, da, prolintza bako hita eiko aztenen baukezue e, telefono bat, kontaktu bat Hor deituta itu, ezita e, e, bat agendatzen mm -hmm. Eta noiz arte egin aldau? Ba... E, principio se hago, o sea, que bukaeran egiten da. Mm -hmm. Betiko hartzen dugu azkenen hasten, ba, asten baino alditan badago zitak emateko egunak. Ohein justo hasieran beti petatzen die. Klar. Baino eh garaia bokeko hemendian ekainaren ekaineraina. Ja. Mm -hmm. Zu baino eh declaracio hartuta de negatzen mm -hmm. eta horia bad aukezu bai beti enbuga bad eh danona, bueno. o sea, tiene le cañaren 30e año edo la bola la den azkeneko una den ez da ikusumenzu eta bete 30, baina buka eran buka da. Entorto, entorto. duzu azkenen cita bat ez kaudatu, uh -huh. ba cita eskatu baino leno, o sea, bat beti aste bat o, aztele, bukatu baino aste bat leno egin daukitzea. E, e, Gutenez, ba orran claro. egun bateren E... Ogas honetik pasatzeko eta eskute zarteko Claro, claro Nik uste dut, e, espanaize e, txartoko goratzen, nola e, orain autolikidazioak bidaltzen direnean, hori ukatzeko EPEA piri jana maitzen dela Baina oh, gero ja a gero Benetako deklarazioa o sea, Benetako eh declarazioa aurkastekoa, pues hori ekaian, eka, oh, e... eh, ez keipatu dezala. Importante horia, es dauzu, EP, o sea, atoloki ezin dezuen. Ora izanen epe hori beti markatu dute, ba, behin hoikenduta, duta, ba, ez dakitzen bat declarazio aprobat aprobatu eta karga baken dute, baino Hori importanzia da ba, entzulek eta nahi duteneke jakiteko hori kontuten hartu Bale, eta galeratxo batez, Sebas Honek, vale. eh, ze ondorio daukaz? Hau da, hau legala da, ilegala da e, ilegala izatekotan multa bat dakar, ze, ze gertatzen da, hauek gineskero? Ba, zagutu dena ba betie eza, eh? lehenengo ondoria esan dezaketa, eh, deklarazioa E, formatuaz dutu la respetatu uh -huh. Hor dut, beti ba, horrek urtetan nahi altzaienak eta e, etorri leike e, nota bat, esaten ba, formatuaz dutu la respetatu eta nena bat berregin ez zenetakela uh -huh. Hau berez, e, guzat esaten ez duena, desu bientzia, konstiente bat da vale. Eret ez dale bala, o sea, ez dugu geturri ez esango uh -huh. Baino... E, ba, ez da, ba, ilegala ez da ere Eh? Ez da, ilegala ez da, ere? Ez da, hori da, o sea, azkenen ez du formatu ez du respetatzen eta suposatzea hori badaula designio bat. Baina, eh, guguda aukeagun esperientziakin, ezkenen, ba, o sea, ez da gugur egin horregatzen, norbat jebat, ezkenen, reklamazio bat, ahi ez tematin bat egin, eta esan nahi bau, bago, bani igualetetan aurrera teako, ba, ulertzen, deo, beste batzuk ere aurrera jarretu dute, du dia, eta maten dudia, edagozen piskalak egin jo, eta ezkenen, eh, eh pai pai maiaketa ba arratzoa emandi eta azken aurrea jonda eh hor beti da baina hor generala da vieja dieta o sea Konkretu bat. Mm, nike irakurrita daukadanez orduan, bueno, lehenik eta behin konturatu daitezela. Batzutan ez dira konturatzen eta listo, jate hazen la devoluzión edo oh, orda entzen yeah. duzu, lehenengo ketekazen, jartzen zuen. Eta oh, gero yeah. bigarren, arrapatzekotan pues hori, esango dizute txarto eginda dagoela eta berriro egiteko edo susentzeko. Oh, ez yeah. dizute susenean multa bat jarriko porque naiz eta ezin egin hau eh, bueno, haitortuta dago, hau eh, protesta modu hau, no violento hau egiteko hau oh, eskubidea eh, yeah. orduan egiten duenari, eza pues jo multarik e, e, e, etorreko. Oida, azkene uste bat, eskubide bat ere, zuzeo empoderatzea, eta oza, barneatzea, jenen mm. honen kontrabaldin batzaude, hoi ba, ere onartzea, eta konsekuen dutea. Mm -hmm, mm -hmm. vale, vale, ederto, e, nik uste informazio politena eta gototxoena ja zabaldu dugula, Eta, eta bueno, pues igual, hasi e, bako gara, elkarrizketa amaitzen, jabadara gozelako hemen hogei bat minutu berbaz, eta denpora horreira do, alako. Uh, gehiago jakineko balu pertsona batek, informazio gehiago jasun, non, non begiratu baldu? Erago, eragozen bizkala.org. Mm Hor, -hmm. horreak daukegu non jartzen dugu parte hartzen duen karte guztik, eh, motivazio, eh, zergatia ere, prozedura, zitakartzeko eta artea, uhum. eta nora ere dezinatu nahi dutun e, proposatzen ditugun proiektuak jakiezagutzea e, ere hori, azkenen webborria, nahiko argi, nahiko aklarauta dauna eta nahiko ondo eskurtzura auta du, eta ikusteko or... batxe gine ere bai eta ba, ja. azkenen gauzake argi esplikatzen saiatu saiatu, saiatu, saiatu ingea uhum. eta a, procedura errazteko ba, eh erratsaren guztiak eh saituak ematen. Claro, azkenan jende asko koni guztiari bildur handia eta bueno, pues ulertzeko a liketa eta lagungarrien egingo saiela bidea, Ori da, da. claro. Ori da, Eta pertsona batek nahiko balu zuen dinamika hauetan parte hartu ez bakarrik norbere eragozpen fiskala eginez, errenta itorpena era, eragozpen fiskalarekin eginez, baizik eta zuzenean ba, lagunduz adibidez, eh, jendeari bes, norbe de Berellen eh, eh declarasiva que Berregiten etabar nola nola Bueno, lo haisandre, inorazioak ego gus, elkarte bako eta kontaktu. Mm -hmm. Ke hau kemoke ke marka jarritako dinamika bada, kemoke zen nahiko aktiboa haste nagusi nere sin quartier comparsa dinamitzatu, mm -hmm. eh marcha bizimartzak mate du ba, barde mm -hmm. etara, eh poligonozitara, mm -hmm. eh ardo eta nahiko xabeek parte hartze ireki bat daukate, otsun deni hautu hurbilulege bete berahi Elkarte carterback que ere beraien dinamikara ezdikatu ba, ere za udune badu edo edo curioso baldin bada ho bat zakia bankariak ekonomia soziala diba xe tema bazen badare o sea, bada hori informazio daukazu eta beti ere Ba kuriosi da daukanak ere sartu leike eta kontaktu bat erdut lasai asko deitu, aztenen movimendu irekiak eta sozialadea jendea erentzat e, eiken deula, nahi deuan jendea da eta guzti pozit nahi duna, e, nahi duna keur bildu, e, lasai asko hartuko deu. Jo, ba aurrekin geratuko gara, nola jende animatzen dugun, ba, parte hartzen, zuek ezagutzen zuek barrut Eta, eta bueno, barrutik ezagutzen eta barrutik ez badak itxinez norberak eh, informatu, baya, informatu daiten bakoitza eta ikusi desani aukera dukan eta animatzen den eragozpen fiskale egiten. Oh, yeah. e, Sebas, eskarrik asko, e, irolan parte hartzea egitek berri erore. Ezkarrik asko zui, azkenean eh, hau txemate gati gure eh, errebitzik jantzik, eta elka, elka arte eta harakunde askoen nago, ozak, historienak ez duen lanagatik ere. Ezkarrik asko, ezkarrik asko. Urrego bat arte, Sebas. Gura garte. Agur bai. Agur bai. nolarin egin fiskala bost pausuta. Alpatuko zaizun data baino lehen aurretik egindako errenta itorpena atzerabota. eragoztuenfiskala.org webgunean itxordua eskatu. Eradaki dure zerrekin zein proiektu sozial lagunduko dutzun. eragoztuen fiskala egiteko urrui duzun bulegora gerturatu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 Eta listo! Egin beste saio bat. Nik uste saio potentia geratu zaigula, beharrezko osagaiak nahastuta eta errezeta gehiegi sobrekargatu barik. Eta modu txukunean aurkeztuta gainera. Okoazen gaurko saioko klabe batzuk errepazatzera. Torkoan, objezio fiskala izan da gaia eta nahiko ikasi ahal izan dugu. Alde batetik, eragozten fiskala zertandatzen kontatu digu zebaz gure elkarrizketatuak. Laborbilduz errenta itorpena egitea da, zerga ordaintzea da, baina gastu batzuk desobeditu eta beste helburu batera bideratuta. Ejersito eta gaztu militarrera bideratzen den sati hori norberak aukeratutako eragile bati ematea, adibidez. Ikasido gubei bai, gastu militarra oso altua dala eta eragozpen fiskala egiteak eragina daukala sati bat ordaintzeari uko egiten saiolako. Gure elkarrizketatuak esan digunez, hainbat kolektibo desberdinek urteak daramatzate eragozpen fiskala sustatzen eta urtero errenta itorpen kanpaina heltzen denean, eragozpen fiskala egiteko bulegoak antolatzen dituztela. Eragozpen fiskala egitea inoiz baino errazagoa da gaur egun. Nahikoa da webunean sartzea: eragozpenfiskala.org eta norbere etxetik urbilago dagoen puntuan zita eskatzea. Egitazmo honetako kidek, zure errenta itorpena prestatzen dizute gogo honez. <gülüyor> Nire aldetik, sarreran aipatu dut estatuaren bisu taberi desobeditzea dala ekintza hau. <gülüyor> Violentziaren monopolioa, zein zer genbilketarako legitimazioa, zuzenean erasotzen direla eragozpen fiskalaren bitartez. ko saioan eragosten Fiskala webguneko testu bat irakurri irakurridotzuet, eta bertan topatotako hainbat baliabide ere pintxatu izango daz. Pasa zaitezte Eragosten ataritik. Material asko topatuko duzu e berton. Saioa amaitu eta beti bezala, gaurkoan entzundako musika aiipatu nahi dutzuet bebai. Lehennik eta behin hasiera partean jarritako kantua. Oitura da moduan emakume beltz bat, sul, rhythm blues eta pop musika zaharrunua egiten jarri dutzuet. Erma Franklin izan da gaurkoan, let my fire kantuagaz. Gero, elkarrizketa amaitutakoan, Mexikoko eskapunk talde bat jarri dutzuet. Los Rude Boys izenekoa, eta antimilitar kantuagaz. Etaoin saioa agurtzeko, ba aste honetan bertan argitaratu dandan kanta bat jarri nahi dotzuet. Satiru gure lagunak egindakoa, salda dago beslariarekin batera. Beldurrik gabe da kantaren izena eta espero osuei niri bezain beste gustatzea. Horrekin bagoaz, Urrrengo saioa arte Soia soelik izan Enuken nahi farrea opari tabernetan Enuken nahi berriro itxurarik egin behar Jendatxe egiteko momentu txarretan Ez dak izen batetan utxegin dizu Zentzurik gabeko txorradak esaten jaietan Ez dak izen batetan aldegin nausu Eskerrak txarrenan asela matematiketan Ikasi dut jada, zarkatzen zeruak Konpremitu zaitu irakurtzen jakeruak Idazteko tristurak badu bere sentzua Paina zizu torain kontatuko sekretuak dena bizko badoa orduan hurrengo geltokian jetxiko gara eh, eh, dena bizko horregi badoa salto egin godugu lapurren erara eta jarkian arkitu konauzudan zatzen eh, eh, planeta bitxienak aukitzen espazionziak idatzen batzutan izar berriak pisteen hemen gure oioak inorka zituen zuten eta ozaitez jarraitzen gara izaten gure bizitzen horreita buru jabe eh, jarrait dezargun aurrera beldurrikabe gabe, Erdori gabe, gabe,dori gabe. Eldori gabe gabe, Erdori gaberen ezagu laurrera bei gabe. Erdori gabe. Erdori gabe, Eldori gabe, Erdori piraka, Lurakpiraka. Halika bat lepoan zuta bi gara. Robert Kapa, Robert Kappa. Sarartuko gara binaka. ikusteko jarri bibutaka! La piku tara doa tanie dagita eh, ezituko kontu hartuko datak eh, eztan lo jueno ratzen ora bidea, engu gara mundu berri honen egileak eh, ah, malenconiaren aredio, ezkaitu minduko gaur, Ez jarri horren beste serio, baita duguna gure baitan dira momentua da hemen eta orain eh, abia puntua kokatzen onai jarri eh? zure espazio traje, albai, bai bai bai Benegongo zure zainzain Eta jarkian altituko nautzut antzatzen Planeta bitxienak aukitzen Espazionziak itatzen Batzutan izalberriak biste Eten guro joak inork ez ditoen zuten Etorzaitez jarraitzen gara ez zaten Gure bizitzen horreita buru jabe Eta jarraitez argun aurrera berturrikak Lati kanpora, nita zuzutani bat, gehi bat ez dirabi Zutani bat, gehi bat, euneko eunekoa Gara, zoroen erara, zora garria zara Hau txizpiak bezala, hau txizpioak ez dudalako ikusi nainere ikara Nire gandeko kafea, nire ikbarizarra, zarra Zaltadako, kostatiro, ah. nita zuzutani Bat gehi bat ez dirabi, bekira, bekira kora